«Вона не дуже, – нагадав Сулейман. – Не дуже замінять здорові. Вони повинні подбати про себе, мій сину. Після такого тяжкого походу, після того, як смерть літала над вашою царственною головою, прийдіть до юних красунь, подивіться їхні танці, послухайте їхніх пісень. Не слід так занедбувати себе і все довкола. Вона шептала і сичала, як стара змія». Він відмахувався від того сичання, а сам наливався роздратованістю проти роксолани. Всьому є межа. Їй тяжко, вона не дуже, у неї помер син. Але ж той його син, йому теж було тяжко, та й зараз не легше. Був на краю загибелі. Трисовина могла всмоктати його так само, як короля угрів. Хіба не має права втішатися життям? Я подумаю, пообіцяв він валіде. Постав довідатися про здоров'я і настрій Роксолани, спитати, чи не хоче вона його бачити. Вона передала, не хоче, нічого не хоче, нічого і ніколи. Затялася в своїй ненависті. Хай, він відплатить тим самим. Пішов увечері в гаремний зал прийомів, сидів на білому гаремному троні, маючи по боках валіде і сестер Хатіджу і Хафізу. Дивився на танці, слухав пісень. Тоді блукав серед одалісок, вдихав запах молодих здорових тіл, узяв у кизля роги прозору хустинку, поклав її на кругле плече чарівної, як завжди, гульфем, що вигравала соками життя, мов молоде весняне дерево. Хай принесе мені хустку, звелів Ібрагімові. Більше не ходив до Одалісок, але щоночі кликав до себе в ложницю гульфем, а та не втерпіла, прибігла хвалитися своїм щастям до роксолани. Ох, Хурем, якби ти знала, який султан, який він. Уже не називала Роксолану, моя султанша, не зверталася на ви, тикала, мов би, останній служебці. І тільки Хурем, і Хурем. А де та колишня Хурем, розвеселена? Де ті веселощі, коли вона лежить і, може, вмирає, а оці здоровенні самиці ніяк не їждуться її смерти? «А які слова знає він?» – захлиналася від захвату гульфем. «Ти не повіриш ніколи!» – каже, «я хотів би відтягти свої очі від твоєї приваби, а вони не хочуть і притягуються до тебе ланцюгами краси притягнуті». «Чи ти чула коли-небудь таке?» «А про моє тіло! Краса твого тіла, каже, змагається з луговими квітами, цвітом нарциса виблискує лице, каже». Троянди розпускаються на твоїх щоках, каже, фіалками сяють промені очей, каже, кучеряве волосся в'ється дужче, ніж плющ, каже, і не жінка ти, а вогонь у його очищеному вигляді Не знаю, чим і догодити, чим віддячити за таку ласку його величности Ти ж віддячуєш своїм тілом, насилу стримуючи відразу тихо промовила Роксолана а, що моє тіло? Він сказав, у тілі може бути піднесення, але немає величі. Я хочу величі для нього. Має велич без тебе, але я хочу подарувати теж. Уже домовилася з Коджа Сінамом, щоб він, не розголошуючи про це, розпочав ставити за мої гроші велику джамію у Скюдарі. Це буде найпрекрасніша джамія в Стамбулі, джамія любові. Я назву її ім'ям Падишаха, не кажучи йому, щоб було несподівано. «Що ти скажеш на це, хуре?» «Ніхто не додумався до такого, я перша». «Це благочистиво», – кволо усміхнулася Роксолана. «Хай поможе тобі Аллах. Але де ж ти візьмеш стільки грошей? Ти знаєш, скільки треба на Джамію? Повелитер щедрий безмірно, він озолочує мене щоразу, я збиратиму». Я хочу зібрати, хочу зібрати, від цього хотілося розриготатися. Ця дурна одаліска навіть не уявляє, який зашмарк вона накидає собі на шию. Де зможе взяти стільки грошей, хіба що стане султаншою? Але й то потрібні будуть цілі роки, бо скарбниця не відкривається навіть для султанші. Може, я скоро умру, сказала Роксолана повільно. Але я хотіла б помогти тобі в цім святім ділі. Приймеш від мене моє приношення на твою джамію? О, ваша величність!